بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah Njale, lewale, për në gjellewa le falendrojmë që të më prejti ndim dhe falekërkojmë është lefda dhe dubekime të Allah që ofrim i Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam i familje, tim i shokët dhe të gjitha që i ndjekin drugë në ture dhirin dhendin dhe dhe dhe dhe të i funde kësaj vote. Të druar, lëzër, imi duke tajtoar do të tët disa aspektit rëndësishme nga jeta e të dërguarve të Allah në gjellewa të të zilat aspektit realisht janë mësim për neve. Nga se Allahu Gjallahu Ala, këta pegamber i ka dërgu që ti jenë mësosit e njerëzimit. Ti mësune ata fjallët Allahu Gjallahu Ala të apërse njerëzve shpallë në Zotët, mirë po edhe të amësune praktikën e këture fjallëve dhe se rrëllisht duhet njeri u me jetu jetën e këtë dunia. Andaj, ki mërëndër se këta pegamber pëllemesht i ka ndërtuar fëqemesht raportet me Allahu Gjallahu Gjallahu doke filluar nga besimi i drejtë në Allah në Gjallahu Ala, edukatër me Allah në komunikim me Allah në Gjallahu Ala, për edhe vendësëmërija tyre në zbatimin në urnëve të Allah në Gjallahu Ala. Në kemë suar në takim në fundit, se sa kanë qenë tonë përgëmërë të Allah në Gjallahu Ala, pa i sërme dhije, dhe më për edhe me fuqi të zbatimit të kësaj dhije. Nga së njëriju, realisht një dhe kësaj botë të nërodhazër, leviz përmes dy forcave kryesore. Forca e parë është forca e dijes dhe forca e dytë është forca e vullnetit, forca e dëshirës për zbatuar diçka. Ka mundësi që njeriu të ketë forcë të dijes, por nuk ka forcë të veprimit, nuk ka vullnet, dhe kjo dije mbetet realisht bar për të. Do të veprojë në kundërshtim me dinin e tij. Dhe ka të atilë të, të cilët, dhe shta nuk i mungon forcë e veprimit, forcë e vëndetit, mirë për i mungon forcë e dijes, nuk kanë dijet një aftushme që i shtymë për para. Pra ndaj kombinim me i mirë dhe rrungë e drejtë, së ratë të më stëkim është, atëhera korë njëri i ka këto dy forcë a aktive, forcë në dijes edhe forcë në veprimit. Për këtër së vjëllë allona kam su që në Koran të lutemi, Në lutën e parë të Koronit E të të la përsritët Dëmonë gjitha namaz Ehde në siratër mështëqim Në zënë rrugë në drejtë Siratër ledhina në amë të alejhim Në rrugë në të të të vëllajke begatu Gajri lë mëgdube alejhim O në të dhalin E mos leja që Të ndjekim rrugë në të të të i hithruar Në të të të të të të të i hithruar Apo rrugë në të të të të të të të të të e atyre që Allah i hidhur beitar është rruga atyre të Zotit kanë ditë, s'ka me prum pas dijes. E kanë kundërtu dijen. Ë do linë të devijuar rruga të Zotit kanë vepruar, por ju jo në në ndikimin e dijes, jo të drejtuar me dijen. Andaj dia është dritë. Ndërsa veprimi është të ecrët në shënjë çë i shënjëriu përmes kësaj drite. Për dy pejgambert Allahu xhallahu ala, e kanë kombinuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Këçi ka domë rrugën e drejtë, sirat al-mustaqim. Nëse një domë kod në rrugën e drejtë, duhet kët dije, a duhet kët vullnat fort për tës përpara. Për në përktharsye kemi marrë takimin e kaluar, se si pejgambert Allahu xhallahu ala kanë qenë për ne shëmbull kët. Edhe kanë dije, ka pas dije, se Allahu ka shpall, por edhe ka pas forës, dvullnetit, dveprimit që të zbatojn dhije në praktikë, pa uhamendur, pa rezerva, pa vonesa, me nështim të plot, fuqeshëm dhe Allah të vare kohëtale. Dhe pa të shimë se të ndërrua dhe zërë për të realizu këtë që përmenda, duhet të një të përmbledhen edhe dhisa vlera tjera të nësishme. E që edhe këtu pegamertë Allah në si të nëmsojnë si duhet me vëpru. Prandaj po vërejnë që që sa kuimi duke mësuar për pejgamberat, por shumë pak kimi duke citu fjalë pejgamberëve. Më shumë po i citojmë pejgamberët me punët e tyre. Sasia që po i citojmë pejgamberët me fjalët e tyre. Në, në këtë mësues real që praktikisht mësojmë si veprua. Jan shëmbull i durr në jetën e përditshme. Dhe njeriu për të marr dije, por edhe për ta zbatuar dijen të, zbatu të ndrozur, duhet i të pajisur me disa vlera caktuara nga se edhe dhija, por edhe veprimi, me kët dhija në forcë e vullnetit, kërkojnë në disa faktorët branshëm që mundësojnë një kombinim të kësaj natyre që fare për mënda. Nga këto vlera, nga këta përbërës, që pejga mërë të allot në kam sënë dhe këtë është, që njëri u të më bëshetë në allot që në leora të ti gudzim shumë. Dhe onë edhe dhijen, por edhe veprimin nuk e kanë këthy ka vetja tyhne, por edhe nëndetër nuk ka pas mdo një kërsnim i ashtëm që i ka pengu. Gës njëri ju, mundë në pas dhije, por nuk ka gudzim me zbatu dhijen, jo vetë përshkak të kërsnimit të në njërmiku, po përshkak të edhe kërsnimit se hub në një të resaktuar, kuptim të kërsnimit të nefësit, të efësitit, ande do të u guxim. Për shembull me Elan i pun të keqe, edhe pse është njëri tek kanë dhe një këndçi caktuar për këshmë, por e ka përfitim do të u guxim. Do të u guxim, çon prer Elan. Për sa kohë që të këprak gjunjëzon, të këprak dorëzohen. Në të këprak i mora se si më dime të duhura preraze. Prandaj sikur se ka on dietar një nga vendimet më të gudzimshme, shikoj më të gudzimshme. Çiniri i marr nië edhe kësaj bote është, më upendua nga gjynohat, a më vendos më shtukimin më katë. Të gudzimshëm. Po sa njëri ka frikë më upendu, bziamuna me majt. Nuk diamuna me ec, vërtet vallahi, ç'është më long këtë punë. Sa gudzim? Do të gudzim. Për ai ka një farllë vullneti e ka i çaf ka. Por ky çefi i tij nuk shndërrohet në veprim për shkak se s'ka gudzim. Përne, kërsnimet ndë njëriut mund tjenë njërë natyret ndryshme. Mund tjenë nga njërë nga armiku i caktu, mund tjetë, po nga njërë mund tjetë edhe vetëja ti armik. Gja se te kefun të në vëzër, nuk ka njëriut armik ma të ma se vetëja ti. Gjdo armiku i pënqare. A me vete si që shqy pënqare, problemat, thë. Përne, ka thonë Njeha Ibn Muad, nga djetarët e njërë, ka thonë, do më, nuk ka, nuk ka ndë njërë, armik jashtën, madi as, ka ofshë e egrë, luan, që ka do qoftë, që ja kom frikën ma shumë se vetësime. Ka në qysh, pëse ka të shumë i frikësur vetësën. Ka thonë nga se, e gërësirën në caktuar, njëri e fudën ka fazë edhe e rahatë. Nëse një luan, një ari caktuar, që të rëzikan, e fudën ka fazë, e mshil ka fazën. A moshën fejtë e rahatë, ta një kërshiti? Po. I mbyllë me shtote. E për cilështaj ka falë si niri më më në mshelë nefës të ti, e lërshme fletë me së pa fiksët e qenë epsh e dikumë ku nuk duhet të. Për lem është, ka nëve për mbiqyrët vërshdovëshma. Për të edhe vetje në jutësh një lajar miku për të. Nëse nuk e, mbiqyrë nuk e ka në othejgje si shdovët të. A i duhet të gudzim. Këtë gudzim për kuburan nga në bështetje fu E së një ju vetë nuk kamës i mja dalë. Për këtër së ju pejgamberi s.a.s. në më thonë në hyrje të fjalimit të ti në hudbet të ti zakonisht e ka përdor aje që qëtë uh, hudbet ul haqe një laj fjalimi hyrës që përdoret parasë ndëshmë Innë alhamdhe lillahi në ahmaduhu wa në sta'inuhu që fillem zakonisht të dhe hitë betona më radh e ndërto është sa të, eto ndërto është wa naudhubillahi min shururi anfusina wa min sejiati a'malina karkujem nga Allah qëtë nëmbrun nga e keqe e vete betona s'ka hon ozot nëmbrun nga keqe e armesh betona e jo, edhe a, nëmbrun, po po fillem nga e keqe e beteve tona dhe nga keqe, tona. e keqja mëkateve tona ka së punëri në koshër më të madh se nefsit i tij, se epshit i tij dhe se mëkateve të ti. tij. Nëse në këtë në këtë rraf është i brojtur me lehen Allahu xhallahu ala armish të tjerë, milet javë. Me imbrojtnësh. Po atmos është nefsi, epshi, egoja E onërt njerëzit, çfarë kushtomos i mi i bonë njerëzit, shejtani? S'ka shpër, s'ka mundësi atë. Gazet porta pikut departament armiku i jashtëm është realisht porta që hap armiku i brendshëm. Neve Një si njerëzit, e pjesa erët, e errët, ajo kujta, e se nuk menaxhohet me iman, nuk menaxhohet me logjikë, me arsyet njerëtorë. Ai do të guxim, e, ndorë, e, e vetës, pa as dorë, me marrë vendime të dhura. Edhe karshive vetes, po dhe karshi, çfarë do li rreziku që, që na kërsonan? e që këtë kërsnim rrani është nga sëmbraps nga zbatimi i asoj që Allah ka kërku për njevët. Edhe në këtë situatë, Përgember të Allat janë mësusit më të mirë, mësoj si me konë stabil dhe me konë i gëndzim shumë. Ata kanë nërru në situatë atë fëtigra. Dheni ka pas shumë Përgember të Allat Gjellegjerallu të zlët, do me thonë, kam pas pak pasus, s'ka pas këshme imbrojt, dhe kanë marrë kërstime serioze për e popële të tyre. Par e ka zbrapë, s'kjo mrapa, a kanë kalkuluata me dhe një interes saktume dhe pas taj më bastime vendosë a dhëtë vazhdojnë tutja po ju, a ja, ka marrë fundë, këponë. E shukaj nukëja lejtë së da, në onë qëfar sakripice ka po, qëfar mundi ka po, si, si e kanë trajtu këtë thirje, këtë mund të ti, popële ti. Në cërë nuk e keni Allah për mënë. Osta kësha u thjebë e hëmë. Kërë i ka thira i teshen e kam, kam lu kërë i të më shohë me që. Përse po. i ka me ndusë gjikësat në veshët tjune. Përse po. i e në talë me te. Përse i ka në fëndu. Përse i ka në thonë. Ne marë më stjejë. Që kërë në kitje pasus? Që kërë vë më stjejë? Dhe fukaraj dhe një shkredë dhe një... Kërë është talë نسوس نالش نمر موسا السير تراجه من نوحي تاريسان <سؤال> الله جل وراء برمان سوري نونس من آياتي نشاطة ني الله قد وَطلُوا عَلَيْهِمْ نَابَا أَنُوحِمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَّذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَلْتِ الله قد لَتزَيُعَت Shpallose për aty në rrëfimin e Nuhit alayhiselam. Çfarë i thonë Nuhit? I theqall li qaumihi. Nuhu gjithashtu i tha popullit vetë: "Ja qaumi, o popull jam. Imkana kbur aleikum maqami wa tadhkir bi ayati Allah." Nëse po është ngarkesë e madhe, problem bezdi. Kë puna shpallës. Pse ona po i flas për Allahun? Pëse unë për jau kujtaj argument të Allahut Pëse unë për i flasë e keni medalit për Allahut më në lagari Nëse kjo për ju është shumë shqetuse, bezdhëshme, problematike Fa'alë Allah i të vëkkëlt Unë Allah në më bështetë Fa'ajmi'u amrakum Va'shuraka'akum Unë Allah në më bështetë E ju më ledhë në kejtë që ka keni edhe Idhët e juj Alate ju Kajtë ka në keni më ledhë në këndër meja thumë me laje kun emrëkum alejkum gumma thumë me këdu i laje vë la të ndhirun pastaj më s'kini kur farë laj dhe më thonë dyshimi kashimje dhe më në të kuptim që më s'hezitani me ndërmarë që ka të dëni me ndërmarë në mërë të dhejë se më s'pëkëthejet ka mërë fundë kjo punë s'këthejen atër edhe s'në alëna merë në qëfarë rrë gjukimi O në të të ndërëun, asë më së më japë në afat, më së uqëre në muë e ki ki të vërpunë e me leonë, se lenë heqë më së më japë në afat, asë du afat, asë du kërgjë. Unë e kom me vazhdu me ju thira, unë e kom me vazhdu me ju këshibu. Ju kërëtën me qëka dhoni, i hërën me qëka dhoni. Ka është godzimi madhë të në në dhërën me thonë kërëpunë. O është godzimi madhë, i thonë njerëzve keqë një mund nga një me ndryshu formën, mënyrën por nuk duhet që me leju që ndoshta në presunit saktum me i ndryshu kahjen e këshilave të tijetën porosive të tijetën me thonë të keqë se keqë edhe me thonë të mirë se mirë së mund është atëm për naj aja që ka Allah ka obligu që është e mirë gjithë mund a mund njëri për shamë të nëvazër edhe më thon detja i kum thon që alkooli është haramat. Po pse sa po them që skogala. Cili personazh do të thon? Ato lehtësimet juridike korrieri që ka shumë meje tek shumë rada dhe bështime të as po flos për situata shumë përjashtuese që kanë të drejtim të jetës. As nuk po them më thon as më thon, thon ajë të tjetra. Po në esencë më dhoi të thonë njerëzve që zban me pinë dur guxem apo. Më dotë më thon për shkak mot që fyllen punë është haram të guxim por guximi nuk do të thot më kur mendelësi. Në sonje që kam për ditë më guximi edhe më mendelësis. Do të më ditë si më e formuloj, do të më ditë kur më e thon. Po më e thon, po më ditë si më e thon. Para u të më kon guximi i përzin me mendelësi. Jo, guximi dihet çka është guximi, çka është kam pejgambërat Allah që dha xalu. Para si më u thonë i kët fjalë, çka ju ka thonë? Qërësit me ta, përshka ju ka foljë? Ka qeni butë, ka qeni selëshume, ka qeni durimtare, i ka prite, ju ka foljë. E kësë më radhë. E kura ta ka fillu që realisht më së me kuptu, asë një gjuhë tjetër, përshka se gjuhën e vendimit prejrë dhe gudzivit, edhe këtë gjuhën e ka përdojnë. Njerë i përdojnë njërë njërët dryshme, që me imbajt urat e komunikimit të ngritura. Mirë po kur njeri ju s'kupten, duxhe pas me tonë që unë e se kom njët me në shumë këtë punë. Të masë një qmirë, me funë. Kjo është gudzimi i dhe uri, onë në është e ime të funë. E ka nukove që mi u folë dikujt, po edhe në zbatimin e uren e talaxja levale. O në gudzimi të cilë i realisht lëftën atë aspektin e komplekse që mund njeri mu përshinë të apën. Po, me konë kompleksiv, me konë një falloj njeri me ngarkesa, do të gudzemi, me Ndaj, një motër muslimane së la në këtë kohë e barë të shaminë dhe delë në qytatë me Kënarii është e gaqë me balaqë me gjithasë provat, është gudzim. Ndaj, kjo gudzim është, r gudzim pozitiv. Ose, për shambull, e konë i gaqë shumë që me falë në amazin, ku dhe qoftë? Kur e në kohë atje, edhe kjo dhe në gudzim. Ndaj, gjitha këtojnë ato që përgjëmër në kam si përgjë duhet me konë i gudzim shumë, nuk ndahet nga binartë e maturis, nuk ndahet nga binartë e urcis, e jo me një prejcis, ju gudzimi së një rajshë përzjet me mendelecije, pas e kalën në, në qëka tjetën. Shkani hudin, Alehi Seram, hudin në zëmë e kanë kërstu me idhuj, i kanë thonë, ti qka po fletë, shumë është e dyshëmë këpëpunë. A përshë, të folë për idhuj tonë, për idhuj tonë, të ke folë ti, Ata t'ka në rogë këty, shë? Po të ushtë idhujt të bëjnë kërgjëa, që e idhujt? E si ka qenë në reagimi të shpariminatër në rëzër? Idhë dhe t'uni ka qenë të letë me magjistarë, me siherë, me bashkëmëni me shajatinë, ndryshme me kështë mëratë, edhe kanë kërsnu hudin a.s. E kanë kërsnu hudin a.s që tani s'katëre për pas me e frikësu besimtarën mos nga po me lënë këtë punë se e shërën këmja po e hu punën mos nga po me më, më këtë punë se e hu pëfitimin e bën këta, e këse më radhë e dekura janë besimtarën do t'gudzim pa dhe në forma tjera mund me me e kërstua ndaj e kanë kërstu hudin e risa me idhujt ata kanë pas frikë shumë për idhujve Shumë kam pas frikë, ka nëjtë për të një gaditë të, s'kam full keqë për ta dhe kurim kun largë ose në njënë, kam pas frikë. Ehud e një samë i mbëshlidhën Allah në gjëllavala, me fuqin e besimit ju ka thonë kështatën. Kala inni u shhidhu Allah, u shhedu enni i bari unë mi ma të shrikune min duni, të ki duni i gjemiën, thumë mëra të ndhirun. Inni tëvekëltu ala Allahi, Rabbi wa Rabbikum, ma min dëbëtin illa hu aqidhun binasijetiha, inna Rabbi ala siratin mustëqim. Në sun hud, në jetin 5.4, 5.4, në nga rëgimet matë fuqeshme që mund të të gjithë në njëherë. Qëfar thë hudë aleyhi sërëm? Thë, inni ushidhu Allahë, o është hedu e një bëri unë unë e masë pari Allah unë e komë dëshmitar Allah unë e komë dëshmitar po edhe ju një dëshmitar e kësaj deklaratë që ta është po e them e deklaratë qëla është i një bëri unë e distancionat, distancionat të plot lidhje së kam me atë që ka boni shkirë kjo dhe më honë unë e nuk kom lidhje me këta idhuj asë nuk i du asë nuk i luti asë nuk i kërruge tyre lidhje së kam me ta Se ki du një gjemian, thumë me na të ndhirun. E jo bashkë me i këta idhët e juvë. Dhe ata që qëdojmë pas idhëve t'juvë. Thorë një qëfar kur të dhenjë, dhe. Bëni qëfar dhe kompletit dhenjë. Oa na të ndhirun, njesin u hezem. Asë mësë më përja për një afat për kitë punë. Mështu e këni një mujdet. Kësë ta një idhënu një idhët, të të të të një mujdet, një një mujdet i këna fol Am pas një muaj suni mamja mora. Krujënimi mu eki, kanë ritme të mënyrua. Çfarë tash merrë? Aktivizoni idhën kundër meje. Thuni që t'i lirë vronë. Çfarë doni bëni? Bëni sa hire. Bëni çfarë doni. Thoni çat kriçë bënen. Inni tawakkeltu ala llahi rabbi wa rabbikum. As unë mbështet në Allah, ska unë mi fort un ja, për për neve në fshin. So për neve. Jo për neve. Amma tëvëkëltu anë Allah, unë Allah në më bëshëtë, Rabbi wa rabbikum, zotë jam e zotë ju, e zotë ju është, a ju kërëndor ju, ta e ajë kom e vendosë për pulën tonë, ju, ju. Ma min dabetin, illa hu aqidhun bë nësëjëtiha, inna Rabbi ala siratën mustaqim. Qëka të nuhë he lesëm, nuk ka krijes, e që Allah ose kërëndor dhëtë. Aqidhun bë nësëjëtiha, Kuptimi i saj na si e nderoza që kanë këta, na si është kjo balluka për pasme. E po kur të ka flok përpara, problem me lvizjen e, domo këtë tin kontroll. Kë pjesa e përparme e njeriu. E hallogjet, luaj ka kop, e un kuptojm që sot nuk po të balluket, po e ka në dorë se ka ai shkon. Prandaj kot është vendimi juën se Allahu e s'don. Kot është planifikimi juën se Allahu nuk dën. A e ka punën në dorë? Çdo gjë është në dorën e tij binni rabbi ala siratin mustaqim zoti jamësh në rrugën e drejtë zoti jamësh në në rrugën e drejtë do të them nga rruga e drejtë me me dijen e tij në rrugën e drejtë me shpallën e tij në rrugën e drejtë me fjalën e tij në rrugën e drejtë me premtimin e tij në rrugën e drejtë me kërsimin e tij në rrugën drejt e drejtë me shpërblimin e tij në rrugën e drejtë me dënimin e tij kret Allahu çka bën atë nuk drejt çka ka pasme kat më thon hu deri sa do të thonë dy gjëra më rëndësishme ka shumë tjera por dy vetëm mi përmend për kur ka thon on Allahun mbështet dhe Allahu është në rrugën e drejtë me keq që përmendat edhe me shumë dëshë në ky përmendat On sallallahu marr vendim që me ju denu juve, e me mshëtu mu në rrugë drejtë, dhe që kjo rrugë e drejtë. Nëse Allahu le janë, që me mgodit dhe qka presa, qka për më kërstani, pra por rrugë drejtë. Dhe unë godzimi jam, nuk ndërlidhet me, kushëzim caktuan dhe Allah që lehu ala. Po njerët për shambull, nëse është që, uh, po shkojnë punë mirë, njerët për respektojnë, fillan, mërë të godzimi. Nëse, pak më nërëjshë dhe të Zotë dhe qëka së pashkanë mirë pëmdojë këta e njështë me që është dhe tjetë rezultati i vendimit të në Allah, unë dhe të jemi i përkushtuar. Dhe tjetër e të nërëzër është se qëka do që të ndodhë? I në rabbi ala suratër më stakim. Zotë jam është në rrugën e dohër. Që i bje, javlen për Allah është qëka do që të ndodhë? Javlen? Javlen? do shta me u balavgjë me këtë sfid, javlen me kalu këtë sprov, javlen, gjithë që kja vlen për allan gjellohë, javlen. Pra da gjithë do kërsim që të vijen nga nefsi, nga shetanja, po nga qëfar do loj anët që qoftë, që rralisht të në tënë, me të shmon nga rruga lat, me të dekuraju nga zvatimin i urrit të lat, me të friksu nga largimi e praktisën nga një punë e keqet, qëka do qoftë të e nga dënja? Mi aftësën q Lëtë ndodhë. Si të e reagojnë të që besimtarit të në vëzërën? Be qështu me reagojnë? Si që kërë që bësë me më ndodhë? E rrë që pasaj, rrështë s'ko kërgjë. Ka qimë veç kërstimi shëjtani të mërë. Si të të të përshambu, lëtë ndodhë mërë, s'ko gale. I vjeni të dhe të, të gudzimi, në këtimi ka përvejnë. I vjeni gudzimi, për mëne, i gudzimi, përmënej, i, i, i, i pa kuptuush E pse ndallon është të bërtetë. Ja që se më bllogjoza vetë. Do i thao, do huja se më ia vlen për Allahun xhelalu. Ia vlen. Ia vlen për Allahun xhelalu xhelal dhe kët më humb. Ia vlen për Allahun dhe kështu më lut, ia vlen. A daja tek qoha bedia. Me ia vlen për Allahun, më lut me mordinë. Ia vlen. Ia vlen për Allahun xhelalu xhelal edhe me unë nën çmu për diën. Ia vlen. Ia vlen për Allahun me shpresë u keq ka ki për. Ia vlen. Ia vlen. Mirpo Ajë ç'nuk ka guxim. Realisht nuk ka ditë me vlerësuar si ç'dohet. Nuk ka ditë me vlerësuar si ç'dohet. Se me pa rësuar ç'dohet, ja kish blejë atë. Ja vlen. Atë u dhejë të më tha, ja vlen për Allahun. Prandaj, që në ju apo ja vlen, i jomu Allahun për idhë dhe ju, se mua më, më ka qejtë sa për shumë me hub, çdo idhë që interes që e afrore për Allahun, ja vlen tek mi hubës, po më hyn. Kur nuk më ndonë. Kësaj bajë guximsh këto oferta, këto joshë, po këto kërsnime, mi largur në jamën të në bëshqit në Allah në gjithë dhe gjithë në lënë. Një më denë. Ndërsa, Musa a.s. e dini me faraunin, kur e ka njek farauni, edhe bësh, një, një, një, një përshimi shkurëtër dhe po, e përbyllin me këta jetë. Farauni, Heç pa kon situata e acaruar me Musa ai sa. Kur i kanë pushht magjestar të faraonit apo. Jo, jo. Situata e qetë me kon, normal. Ka pushtet, por i rrezikohet që ti ka pun dor, u kunit marrsh. Apo. Ai ai ai ai ai i qetë kur kon u kunit marrsh. Rahat kur ka pas pun u kon arrogant. Para mëna kur ka hub që çu bë. Bon. Para mëna. A e kuptane? Don, I, për për s'fjall t'i i ka vra me qindle mira thmi t'beni Izri për një ondër i ka vra, dhmi i ka vra, në djep. Par mënën e që faqfar, njëri t'mer shumë u konë. Për një ondër. Që i ka thonë disa komentu së tonër, ka me linj bon, një djali i bëni Izrelve, s'ki i pun t'mikë në tonë. Boa, që e me po, myti. Qdë thmi djali që ka din nga bëni Izrelve i ka myti, në djep e ka myti. Derso kam marr vendim që do jam me pashpërtor, se kta bënë zot nda bujë zme. Ani një vjet po mysëm, ni as po mysëm. Apo për, për kuptoni ku ka qenë arrogancë aty. Por një ondër. Për më ndani sa so ka qenë tani i tërbuar nga kjo arrogancë, kur e ka pasur se që ju jo ondër shbo në realitet. E hupi, se hupi për magjistrat. Por nëse u tërbuq kështu. Edhe në çat tërbim, në çat mllaft, në çat urrëcje ka përgatitur ushtrinë Kapke, Israëlet, me i kapë kë, beni Israelet me Musa Nizam, të zëtë kam pasë fara në timi, kur gjë. Durë thotë, grafë, mi, tu ikë njështë është kretë, refugjantë, tu ikë, e aju po ka vënjukur masë. Kur kam po, beni Israelet ka fruatë faraunin, e kam po për porat detin. Kala ashabë Musa, inë le mudrekun. Lëhonë, uh, Kër e kam pa, se uafru, thënë, në kapi, farauni, në kapi. Mu se halësën këtu s'ka thonë, që a mi thonë kërë të më kapë, mi thonë s'ku më dashtë. Jo për për për thamë falë, adin të është më bu gëtu, se i t'kape, i t'verë. Ja, kam unë kella, kërës në kapë e ardë. In me i rabbi, se i hdini. Unë e kam zotin me veti, Allah është me mu. Unë e përhirë të Allahu gjallë le ola, me mësime të Allahu të ja këmë prish faraoni të përpëm. Së më lënë Allah në dorëti në përpëm. Se jehë dinë, Allah ka më mundë, më bërë Allah një qarë tashë. Parë në ku peshe atë qarë e Allah përpëm. Për para për. oceanë i madhë, detë i madhë. Masë të i faraoni tërbëm. Tinë me asë, <gjë> pa kur gjëndorë. Këtën këtë gudzimë. Këllë dhe, kërra përpëm, ja. Ash në shpel, e Bu Bekrin. Ka të Bu Bekrin, jero së Allah, veç kamp me i pa në kapin. Shpel lukon qështu të ka pas në zgafrën, ata po është. Ata kanë lipë, kanë këshurë, ku janë, ku janë. Ka të veç kamp me i pa këshurë, ne këshin kapë. Ka të letë të hëzën, innë Allah me ana. Nësë ki gale, Allah është me neve. Në gënëzimën kjo, të ashkallë e thushti. Letë e transmetanë, e knatërë të e përmenatën. Me që vë Allah apoçi më bë më të kap s'ka kompromise në kodjikë këtu. Ja s'ka kodjikë, aty ka direkt ekzekutim. Edhe thosh kur s'ndodh kjo punë, Allah është në neve. Da, mal, me ne. Ne duhet të jemi malë. Do të vendosmit më dhe me qenë i përkushtuar në rrugën e Allahut, do mbështete fuqishme Allahut. E këtë dhe të rrecish me taktik guximin jetë të rrezikoz që shpesh na bie me ballësh me armish ndeshëm. Në jo un kuptim armish veç fizik sinjeri. Po mëkat një nërmeq, nefështë është ërmeq, kojta epshi, jo është jetë e vazhdushme që në nëzirin nga rrugë allatë, njëllën këto e nërmeqë nërmeq tonë. Ndohet godzimi thonë, jo, së në kapë korë kjo, së ndohet kjo korë. Allah është me neve, të fënë. Ane këtë mësim të malë tjetët që shpeshë njët në dohet këtë godzim, këtë vendësëmëni, këtë më bëshrit në allan qërë lehu nuk herë të sa Hudajsë, Musa, të sa Muhamedi, të sa paqja Ibrahimin alajhim. Çdo pejgamber ka qenë në formë vetë cituat vet i tillë i guximshëm. Guxim që s'ka qen arrogancë, jo. Guxim që s'ka qen mendërisi, por ka qen pjekuri, ka qen matur. Pejgamberët as mund të mshefëspëj, po e vërtet, edhe i mshefër ka qenë i guximshëm. Atë ç'është e kombinim i duar. Po i matun, i merr së bepët, ruat, kujdeset punën edhe ndallonin bashët e guximshëm. Gëzgujin, apo gëzimin pa morë se bepe, do ki ungut, do ke do të mos respekto fazat e caktuara. Ky gëzim nuk ka gëzim i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Andaj besnuk me koni gëzëmshëm. Dhe pejgamberi sa më ka mësuar, më thon sikurse ka thënë detuate pejgamberit, thosëm kanë, Allahumma inni es'aluka shuja'ata wal yaqin. O Zot, më pajis me tremnim me gëzim edhe me bindje. Këto dy kur bashkohen ki bindje, edhe ki gudzim me zbatë të bindjen është forse madhe që e shtimë bëtë nërë përparapë. Në dhe Allah në dhosh bindje, në dhosh dhije, të do dhije, në mësën që me vepru, por edhe vëllënat të madhë të veprimit, që me gudzim e me më bëshrit në dhonë që lewala, e cimë të dhirën të kimë më dhonë që lewala. Me kaqë për sotë, Allah ish përbleft, Allah ish përroft, salamu ala Mohamedin